Остільки по сіно і в оболонях пощерблені отави пахнуть не стільки зелом, скільки давно звезеним сіном, Тим певне осінь і схожа на старість. Дух прожитого більш владно колишиться над нею, аніж теперішній день. Як сама старість іде собі шляхом отець Борис, прощається з літом чи з літами, та все одно несе у торбині тілющі трави, бо хто ж тепер дістане людям ліки? У молодості отець Борис мріяв стати лікарем, але батьки Соломіць вткнули єдине чаду на попуванні. От і пройшов його вік між церквою та гробовищем, і тільки добре зілля тепер втішає старечі руки, нагадує про ті далекі віта, коли марили зробити людям більше добра, аніж зроблено. З білої руки зблиснула покарлючена річка. Біля неї посидеться старий вироблений кінь. Почувши кроки, він підіймає таланкувату голову і синім оком, в якому залягла розумна, пробачлива до людини печаль, дивиться на старого, потім зітхнувши, знову схиляється до трави, що пахне звезеним сіном. Позаду затарохтєва підвода, на ній непорушно сидів Семен Магазаник, От з ким не хотілося б зустрічатись ні тут, ні на тому світі. Сідайте, батюшко, підвезу, ще здалека гукнув він. Тобі ж не з руки. То й що? Їдь уже, пане старосту, куди зібрався. Гордуйте мною. Старий помовчав і тільки помітив, що в зелених очах магазиника побільшало сірого піщаника. Теж на осінь йдеться. Вже обминаючи пана отця, староста нагло зупинив коні і тицьнув батогом на принишку і хутірець. «Батюшко, а що коли я відпишу хутірець церкві? Візьмете?» «Ні, пане староста, не візьму». У голосі Магазаника спалахнула людь. «Глядіть, батюшко, щоб не каялися потім». «А ти не страхай мене!» тихо, – тихо-тихо відповів старий. «Мене вже вечоріє в очах, і я нікого не боюся, окрім Бога. Себе страхай і страхайся!» що ж ви надієтесь, батюшко, сьогодні?» – з притиском вимовив останнє слово. «Один Бог знає, що буде завтра», – відповів на його мову. «Ти краще ваш, як у тілі душу спасти». Староста ще щось хотів сказати, але передумав, люто уперіщив батогом коня і зник, мол, чорт у куряві. Ось його хутерець, його садок, його став і отава, яку вже треба косити. По осінньому гупоїть яблука, але гупає розтривожене серце, а мозок не знає, на яких жорнах, на яких млинах можна розмолоти гріхи – Баганик, скочивши на землю, зупиняє коні, вони тягнучи воза, попаски входять у вересень, прихиляються до його отави, до його цвіту, до його подиху. Колись давно, такою вересневою годиною, він спроваджував на хутірець свого батька. Той поволі, останнім чумаком, Ішов біля вироблених сумнооких волів з дупластими рогами, що гучали в негоду. Цю худобину онколи ще треба було продати різникам. Та Миронові жаль було її віку, бо ж вона старалася на хліб. Старий, похитуючи сивою головою, прислухався до тихої мови надвечір'я, до скрипу коліс до скрипу пошнурованого на обвантаженому возі домашнього скарбу і невесело радів, що буде жити подалі від сина та його хитрувань. І хай живе навіть людді, не буде що години прив'язувати очі до нього. З свіжовибіленої, що ж сміялися оселі, назустріч їм вибігла розпашила від роботи і печі Василина. Молодісті завзять та вчувалися у кожному її русі, а навколо того стану аж витанцювала картата спіднися, і витанцювала біля неї молода з жовтоокими зозулинами черевичками Отава.